і дотепер людство не дійшло згоди щодо денниці. Хтось називає її грішним ангелом, вигнаним Всевишнім із раю. Хтось провісницею світла і символом святості. Може, й ось тепер чиясь пам'ять дивним чином заблукала у часах минулих, і хтось за прапрадавнім звичаєм приніс небесній гості у жертву це невинне людське дитя. Дивність творіння – люди. Ну, навіщо їй високі і недосяжній? Їхні земні життя, навіщо їй вічні, їхні наглі смерті? Та й ніколи тут, на протилежному від Америки боці землі, в цих лісових краях, де спокон віків поклонялися сонцю, не приносили в жертву людей. Навіть на прадавніх язичницьких капущах проливалася кров лише тварин, дикої звірини, собак, ягнят, козенят, покладених валетом, головами на схід та захід, але щоб. Людей надто вже цінували дотечні племена людське життя, особливо дитяче. А до неї єденеці, яку сонцепоклонники прозвали Зорею. У них особливе ставлення, адже вона та, що сповіщає про прихід сонця. Чи здійсниться це проведіння для кинутого у глибоку вибоїну немовляти? Чи суджено йому хоч раз у житті, хоча б у першій восстанній, побачити прихід гарячого небесного світила. Раптом дитина ніби захлинулась власним криком і замовкла. Може, відчула всім своїм наполоханим тільцем, як десь неподалік слуганить розхлябана дорога, і до суглинкового горбочка наближається щось страшне. Таке страшне, що надії вижити вже немає. Воно все ближче, ближче, ближче. Від села, в якому ще й жодна досвідня свіджечка не сяйнула, Наближалась форманка, запряжена молодим гнітком і навантажена аж подалі нікуди всіляким домашнім скарбом торбинки із зерном та борошном, лантух із бульбою, звісно, ж торішньою, похапцем вибраною з льохою, чорні чавуні баняки, горщики та гладущики із домчатої місцевої глини, дерев'яний куфер, розписаний червоними й білими ружами, дві клітки, збиті з грубих дерев'яних прутів, Одна ще малим під свинком, а друга з десятком другим курей. Все за горою здіймалося над полудрабками, непевно похитувалась під час їзди, загрозливо підстрибувало на вибоїнах, готове будь якої миті впасти, розвалитись, розсипатись. Жінка, сидячи поруч з чоловіком напередку, але спиною до гнітка, а обличчям до поклажі, при кожній такій загрозі схоплювалась на ноги, широко розкидала на два боки руки притримувала то куфар, то торби, то мотузку, якої до лівого полудрабка фурманки була прив'язана руда колорова з білою латкою на лобі. Кожне таке тривожне зіскакування жінки супроводжувалось несамовитим гавканням. Рябий кудлатий пес, що біг за фурманкою, ніби наказував речам не падати, триматися купи і слухатися господині. Чоловік знервовано цьохкав над змиленим гнітком. Час від часу опорізував його батогом, хоча того й поганяти не треба було, він і сам поспішав, наскільки це йому дозволяли важка поклажа на возі та вибоїни на дорозі. Зрідка навіть переходив на галок, ніби відчував позаду смертельну небезпеку. Неподалік від крутого повороту кінь насторожено скосив очі, застриг вухами, тривожно зафиркав, роздуваючи ніздрі, і вже зібрався було рвонути вліво, зійти з колії. Цієї миті дорога під його ногами вибухнула таким водяним фейерверком, аж їздовий затулив обличчя руками. Але хутко спохопився і з усіх сіл потягнув вправу віжку. — Цабе, цабе, кажу, ти що, сліп, повороту не бачиш? Кінь заїржав і повернув праворуч. Щемить, і він налетить на розпластане безпомічне тільце, розчавить його копитами, змішає із суглинком, потягне усиву калабаню з дощовою водою. Щемить! І неблаганні колеса коле благання та й покотяться далі до лісу, що тільки одна коротка мить Гнітко не міг цього зробити. Він голосно заїржав, став дибки і поточився назад. Фурманка боляче вдарила його у задні ноги і зупинилася. Корова злякано шарпнулася в бік, але мотузка, хоч і коротка, зате міцна, не відпустила її, тож рогата готувальниця сім'ї опинилася поруч із конем і відчайдушно заревіла. Клітка з-під свинком, що стояла озадку форманки, сповзла і з пронизливим ковіканням упала в багнюку. Друга розчахнулася, і з нею з голосним куткудаханням на всі боки розлетілись кури. Жінка кинулась їх ловити, але намарне, зозулясті вже засокоріли за кущами і не збиралися прощатися з лісовою волею. «Куди ж ви покуткудахали? До лисиці на снідання!» «Чи вепрові на обід? А що б вам чобути з каноною повзувало?» розпачливо закричала жінка. З перехнябленої фурманки звись чорний куфер, притиснутий з двох боків торбами. З нього висунувся полотняний сувій, зачепився краєм за й покутився на дорогу, застеляючи її тонкою, добре відбіленою матерією. «Або бодай тебе!» чоловік зіскочив у в'язку суглинну кашу, Забіг перед коня, нахилився над дорогою і погацем перехрестись. Свят, свят, свят! Та як же це, як же це? Якби орлик сам не зупинився? Він навіть боявся вимовити, що було б, якби кінь не зупинівся.